Hetedik fejezet Az összeesküvők szolgálatában álló Árnyékfaló, aki a gyilkosságainak köszönhetően meg is gazdagodott, a tökéletes munka megszállotja volt. Megígérte, hogy pászert elteszi lábalól, és ha eddig ez nem sikerült neki, előbb-utóbb sikerülni fog. A rendőrfőnök sokáig a nyomában volt, de végül is kudarcot vallott. A sötétség embere egyedül, Segítők nélkül dolgozott. Sosem fogják megtalálni. Aranyjal fizettek a szolgálataiért, amiből hamarosan vidéki villája lesz, ahol majd békés visszavonultságban élhet. Az Árnyék falónak már semmilyen kapcsolata nem volt a megbízóival. Hárman meghaltak. Beltrán és Szilkis pedig megközelíthetetlenné vált. pedig ez utóbbi, Egyáltalán nem mutatkozott ellenségesnek legutóbbi találkozásukkor, amikor átadta a parancsot, hogy tegye pászert cselekvésképte lenné. Nem is sírt, nem is kiáltott segítségért, miközben betöltötte rajta a vágyát. Beltran és Szilkisz hamarosan elfoglalják Egyiptom trónját. Az árnyékfaló ezért külön kötelességének érezte, hogy megszerezze nekik legádázabb ellenségük a vezír fejét okulva korábbi kudarcaiból nem fog nyíltan támadni. Kem és a páviánya túl hatékony védelemnek bizonyultak. A majom mindig megérezte a veszélyt, a núbiai pedig éberen őrizte pászert. Az falu úgy érezte, hogy egyetlen lehetősége maradt. Csapdákat kell állítania. Az éjszaka közepén felmászott Memphis főkórházának a falán, fellendült a tetőre, majd egy létrán bejutott az épületbe. Az egyik folyosón, ahol kenőcsök és balzsamok illata terjengett, megkereste azt a helyet, ahol a veszélyes anyagokat tárolják. Több laboratóriumban is tartottak béka és denevérnyálat, székletet és vizeletet, kígyók, skorpiók és darazsak mérgét, valamint növényi mérgeket, amelyekből a gyógyszerészek nagyon hatékony orvosságokat készítettek. Az árnyékfaló leütötte az egyetlen őrt, Magához vett egy méreggel teli fiolát és egy kosárban raboskodó fekete viperát. Noferet a lesújtó hír hallatán először is az őrt vizsgálta meg, majd bejárta a laboratóriumokat. A férfi nem sebesült meg súlyosan, tarkón ütötték, még mielőtt megsejthette volna, hogy illetéktelen ember jár a folyosókon. Mi mindent loptak el? kérdezte Noferet a kórház főorvosától. Szinte semmit. Egy fekete viperát. Hm. És a mérgek közül? Ezt nehéz megmondani. Tegnap kaptunk egy szállítmányt, amit ma kellett volna leltárba vennem. A betörő semmit sem tört össze. Mától kezdve kettőzzék meg az őrséget. A rendőrfőnököt magam értesítem a betörésről. A fiatal asszony aggódva gondolt arra, hogyan próbálták eddig megölni a férjét. Vajon ez a szokatlan büntény talán egy újabb próbálkozás része? A vezír Kem és a rendőrpávján társaságában érkezett a kincstár kapujához. A kinevezése óta először készült felülvizsgálatot tartani a nemes raktárban. Még hajnal előtt ő is felébredt, amikor a kórház küldönce megérkezett, de arra sem volt ideje, hogy a gondolatait megossza Noferettel, aki azonnal a helyszínre indult. Ezután már képtelen volt elaludni. Inkább megfürdött, majd elindult Memphis központjába, ahol rendőrök zárták el az illetéktelenek elől a kincstár környékét. A vezér rányomta a pecsétjét a listára, amelyet a kincstár őre, egy lassú mozgású, akkurátus öregember nyújtott elé. Jól lehet látásból ismerte Pászert, Ellenőrizte, hogy a nyomat megegyezik-e azzal a mintával, melyet a palota küldött neki az új vezír kinevezésekor. Mit kíván menk Az összes tartalékot látni akarom. Ez jó sok időbe telik. A feladataim közé tartozik. Ahogy parancsolja a hatalmas épülettel kezdte, ahol Núbia és a keleti sivatag bányáiból érkező arany és ezüst rudak sorakoztak tökéletes rendben. Minden egyes darabon sorszám Tájékoztatták, hogy hamarosan egy szállítmány indul a Karnaki templomba, ahol az ötvösök két nagy kapu díszítését fogják elkészíteni a nemes fémből. Miután a kezdeti káprázata elmúlt, Bászer megállapította, hogy a helyiség félig üres. Ennyire még sohasem fogytak le a készletek, tájékoztatta a kincstárőre. Miért? Felső parancsra. Honnan érkezett? A kettős fehér házból. Mutassa az iratokat? A kincstár őre makulátlan nyilvántartást vezetett. Hónapok óta rendszeresen szállítottak el a kincstárból Beltran kérésére arany és ezüstrudakat, valamint nagy mennyiségben ritka ásványokat is. Eljött a cselekvés ideje. Pászer hamar odaért a kettős fehérházhoz, amely valójában kertekkel elválasztott kétemeletes hivatalépületek együttese volt, és mint mindenkor, most is nyüzsgő hangyabolyhoz hasonlított. Beltrán, amióta csak a nagy állami szervezet élére került, nem tűrt semmilyen lazaságot, zsarnokként uralkodott a munkával elhalmozott írnokok hadán. Az udvaron egy nagy karámban gyűltek a templomoknak küldendő hízott ökrök, Szakemberek vizsgáltak meg minden egyes adóként beszolgáltatott állatot. Egy téglafallal körülvett, katonákkal őrzött raktárban számvevők mérték le az aranyrudakat, majd ládákba tették azokat. A belső futárszolgálat napkeltétől napnyugtáig működött. Gyorslábú fiatal emberek szaladtak egyik helyről a másikra a haladéktalanul végrehajtandó utasításokkal. Intézők foglalkoztak a szerszámokkal, a kenyér és a sörkészítéssel, a balzsamok bevételezésével és forgalmával, a nagy építkezésekhez szükséges építőanyagokkal, az amulettekkel és a vallási szerszalatásoknál használt tárgyakkal. Külön szolgálat gondoskodott az írópalettákról, az írónádakról és az agyag és fatáblákról. Az oszlopos termeken áthaladva, ahol hivatalnokok tucatjai fogalmaztak feljegyzéseket és jelentéseket, a vezír tudatára ébredt Mekkora gépezetnek lett az ura Beltran, ahogy fokozatosan ellenőrzése alá vonta a különböző területeket, mindig csak akkor lépve tovább, amikor már teljesen megismerte azokat. A csoportok előjárói meghajoltak a vezír előtt, a beosztottaik viszont nem szakították meg a munkájukat. Úgy tűnt, jobban tartanak a főnöküktől, mint egyiptom miniszterelnökétől. Pászerékat egy intéző vezette annak a hatalmas teremnek az ajtajáig, amelyben Beltran felalá járkálva diktálta utasításait három kiváló írnoknak. A vezír Némán figyelte ellenségét. Beltran minden egyes mozdulatából, minden egyes szavából sugárzott a tett és hatalomvágy. Nem kételkedett sem saját képességeiben, sem végső diadalában. Amikor észrevette Pászert, abba hagyta a diktálást és elbocsájtotta az írnokokat, megparancsolva nekik, hogy csukják be a fa maguk után. Megtisztelő a látogatása. Ne fárassza magát az álszent udvariaskodással. Mm, volt ideje megcsodálni a hivatalom működését? Itt a legfőbb törvény a megfeszített munka. Ha engem levált és másik előjárót nevez ki, a gépezet megakad, és ön lesz az első áldozata. Több, mint egy évébe telne, hogy kézbe vegye ennek a súlyos gájának a kormányrúdját, de csak néhány hónapja van az új fáraó kinevezéséig. Adja fel a küzdelmet, és hódoljon be nekem. Miért ürítette ki a ne kincstár nemes fémraktárát? Beltrán elégedetten elmosolyodott. Hmm... Aztán felülvizsgálatot tartott. Ez az egyik kötelességem. Na hát, micsoda szigor. Valóban dicséretes ez a kötelességtudat. Magyarázatot követelek. Egyiptom felsőbb érdeke. Ki kellett elégíteni a hűbéreseinket és a barátainkat. A líbiaiakat, a palesztinokat, a szíriaiakat, a hettitákat, a libanoniakat és még sok más népet. Hogy jó kapcsolatban maradjunk velük, és megőrizzük a békét. A kormányaik szeretik az ajándékokat, főleg a sivatagaink aranyát. Ön a keleténél jóval többet juttatott nekik. <gül> Bizonyos körülmények között bőkezűnek kell lennünk. Ezen túl egy szemernyi nemesfém sem hagyhatja el a kincstárat az én engedélyem nélkül. <gül> Parancsára! Jól lehet, semmilyen szabálytalanság nem történt. De gyanítom, mit gondol? Úgy véli, hogy talán valami módon mégis juttattam magamnak a kincsekből. Remek gondolat, elismerem. Ha megengedi, meghagyom a kételjeiben. Egy dologban azonban biztos lehet. Semmit sem tud rám bizonyítani.